Francis have Sale. Ale simților, slaveților și tutelodaților apostoli cu ale Suntului Mucenic Teodor Statina, Sunta Mucenice Caliopia și a Sfântului Ghiichele Mărturisitor, a cărora pomii rosti vârșim, ale celor intrusințori dintre noi, Sivambră, dar Patriarhul Constantinopol, ale simțului dreptului dumneavoastră să-i doriți chimșana și până la ori. Să ne miriască și ne întiașă în istoria să ne ascuțim mintea și să vedem după ce criterii alege Dumnezeu pe cei, care trimite la propovădile sau sunt lucrători în aria lumii. Dumnezeu nu este ca om. Nu alege și nici nu de precum omul. Dumnezeu care a prăit tot cerul și pământul și în sa, chip și asemănarea sa pe om, este singurul care știe interiorul omului, după cum spunea și prorocul ta, că cel nebucrat al meu tu l-ai cunoscut, Doamne. De vreme ce El ne-a închecat din lut și ne-a dat această formă și noblețe, fără numai că El știe și ce gândim, și ce vom gândi, deși aceasta este în propria noastră libertate. Alegerea lui Dumnezeu se face după alte plictice bine cunoscute de El după ce sa. Iubiți că din nu este om pe pământ, nu a fost vreodată și nici nu va fi, căreia să nu fi bătut în ușă, Dumnezeu să-l cheme. Ca orice gospodare în grădina Lui nu ține niciodată ceva ce nu-i aduce ceva, cu atât mai mult Dumnezeu este grijul cu ceea ce are în grădina Lui. Indiferent cine s-a născut pe pământ și în orice casă s-ar fi născut, Orice poziție socială a avut om, Dumnezeu i-a bătut în poarta vieții lui. Să vină spre Cel care l-a sitit și i-a dat viață și îl reține. Dar dacă omul este indolent, este sur, ca un indom, cum spunea prorocul, ochi are și nu vede, ureche are și nu aude. Dumnezeu se retrage în cerc, cu încet de la tine, de nebădându-te. Când a venit în pe pământ, în acea ignoranță a fost primit de om, a fost chiar trung, fiind, a fost urmărit de marte, de către om. Și fost ostilitatea căii lui, nu de la animale, nu de la mângeri, chiar nici de la diavol, ci de la om. Știa dinainte ce l-așteaptă, știa că va veni moartea și nu orice moarte ce moarte de o tot din mâinile oamenilor primiți și nu au oricăror oameni. Acele mâini care însuțeau în sinagogă, acele buni care rosteau prorociile și de către cer, acele l-au condamnat pe și totuși nu s-a întors în lui. Dar fiindcă Domnul nu să se ridice la cer, trebuia să-și aleagă niște urmași și nu oricare de număr, ci deci 12. Că așa cum a văzut Evanghelistul Ioan, că Tatăl lui Dumnezeu în patru laturi, cu câte o parte în cele patru laturi. Iată că cei care trebuia să rămână, să ducă cuvântul Evanghelia, dău să fie numele simte 3 câte trei la cele patru porți ale cetății lui Dumnezeu. Aceia nu se mai târziu apostolui Sărit. Dumnezeu. Dumnezeu nu a cercetat lumea și să ia spuma lumii, ci a luat de oameni în centru Iată, ne gândim pe, pe pe, pe mării, dar ei. Știu, de aceștia doi că aruncă în în apă, pe scap. oameni singuri. Oameni care nu aveau cultură, doar erau toți în a Dar ducându-se, domnul, făcătorul cerului și a pământului, la cei doi frați, la Simon, zis Feta, și la fratele lui Andrei, care au fost mai înainte, ucenicii lui Ioan Protezătorul, și-au întâlnit privirile și Domnul le-a spus: Veniți după mine, nu au tergiversat, nu au stat pe gând. Și imediat iată că au lepădat mărodul și au merg după domnul. Aici este mare mărinimie acestor doi bărbați, care într-adevăr s-au arătat în virtuozitatea lor până la sfârșitul vieții. Faptul că au decis în viața lor când au fost chemați. Mergeau după un străin, nu-l cunoșteau. Nu l-au văzut. Dar i-au cunoscut cumva, poate, în adâncul conștiința lor că acesta este nostru. Bogăție nu avea, omreajă, cât ar fi costat. Că nu i-au cerut salariul să lasă, Dar aici este puterea de decizie. Iată, eu, Doamne, că atunci când era strigat acolo cu Samuel. Samuel, el răspundea: Iată eu, Doamne, așa și acești doi bărbați, iată noi, Doamne, pe după tine. Iubiți că din mergând mai departe în aceeași zi, găsește pe alți trei de acum, Tatăl cu doi fii. El, pe când se vede, copiii, Ioan și Iachov. Aceștia și ei pe Acela aceeași chemare le face celor doi Domnul Hristos, din după mine. Glasul nu era numai pentru cei doi și pentru bătrânii, dar de cei trei, numai fiii au depădat îmreștire și pe bătrânul l-au lăsat și au pecarit ce ar trebui să fie patruși și domnul cincii. Primii erau frați de trup și sânge, cei de-al doilea la fel, frați de aceeași tată și mamă. Aceeași mărinie și credință și gălire o vedem și în acești ori, Nici ei n-au bogăție, doar niște mreșe și acelea cârbite. Dar decizia, aceasta a fost atât de puternică pentru ființele lor, încât că hotărârea le-a fost definitivă și irevocabilă. La a zis Domnul, veniți ce vă cu face vânători de oameni. Ei erau de pești. Marea în Vechiul Testament era semnuit. Mar, nu, lumea era asemuită pe mare, așa cum cele mării trăiesc și își duc viața din început și până la sfârșitul vieții lor, toate lucrurile mărilor, așa și în lume trăiesc atâtea și atâtea răi, dintre care sunt și oameni. Dragi și aceștia pescari sunt atunci de pește, de acum vreau să devină pescari de oameni. În această mică pildă, îi arată pe cei patru, îi arată pe ei, alegem de lume, ne dăm seama de chemarea lor. Și de aici putem să înțelegem că și pe noi ne cheamă. -i. Nu este gripă în care să nu fim chemați pentru el către Domnul. Dar dacă omul nu răspunde, rămâne cu ușa închisă, să Evident că Domnul nu îți sparge ușa prințită. Te lasă ca tu să te liberezi. El fiind Datăl tuturor lucrurilor și a ce hielțuiesc și Tatăl nostru care ne-a zidit după chipul Său. Nu ne șantajează cum facem noi oameni, Nu ne vindem sentimente ce lucrează Dumnezeu. El te așteaptă ca tu să decizi, nu datorită fricii sau cine știe ce motiv, despre ce cum vedem pe oameni în general când prinde de sănătate se șugăzesc și atunci își aduc aminte că pe lângă prietenii care s-a desfătat, s-a confesat o viață, mai există și Dumnezeu. Dragi credincioși, El nu ne da niciodată, nicio clipă, că în momentul în care ne-a îndepădat, de la fața Lui, primul lucru care s-ar face în firea noastră este viața care îți Și dacă nu ne dă oare nu înțelegem de aici că ne poartă nobilul sentiment de presurit de noastră? Am putea să înțelegem noi, din firescul nostru, fără a dogma visii, sau avea o cultură să ne încrat capul ca acestea din inimă, dintr-o gândire profundă care vedem prezentă și la animale, dar la oameni. Din acest motiv, acești patru bărbați, precum și ceilalți care au întrebit numărul de 12, îi vedem atâta de puternici ca Potărât în viața lor, au decis chemarea tolui. Poate în subconștientul lor înțelegeau ce va urma, dar nu era frică. Vedeau ostilitatea cu care este, cu care este primit Mântuitorul în sinacogelor iudeilor, cum este parciocolit pe la de casă sau de străzi. Și totuși nu s-au fricoșat și au mers înainte. Cu puțin timp înainte de a treca Domnul la cer, le-a spus apostolilor: Stați în Ierusalim și vă veți îmbrăca cu Duhul Sfânt și veți fi mărturie mie în Samaria, în Galileea, în Ierusalim și până la marginile de pământ. Iată că acești bărbați, răspunsând la chemarea Domnului, au și fost înnobilați cu mare noblețe cum nu a mai avut-o nimeni pe Pământ. Au fost prezenți zi și noapte la tot ce a făcut Domnul. Minunile care le-a făcut pentru om din nou, sentimente de prețuire, de dragoste. Au fost prezenți până la moarte prezenți până la în țara, Domnului cu totul cu cer. În după poborârea Sfântului Duh, aveau să devină alți oameni. Erau prinții prinților. Metaforii vorbesc. Erau atâta de precizi de lume prin numele care le făceau numele lui Iisus Hristos. Dar nu au fost n-au pus lipsă și de ochi care să se uite urât la ei și de mâini criminale care i-au omorât în final. Dragi George. <coughs> cum spuneam prorocul David, că dau rândul pe Dumnezeu, Cel ce din din noi pe cel mișel și de la pământ pe cel sărac i-a luat Domnul Hristos pe apostolii săi, de la marginea mării. I-a luat oameni simpli, nu bogați, și nici plini de cultură, ca nu cumva omul să se laude în fața lui Dumnezeu, ai profitat de cultura noastră sau de luvâția noastră. Și iată că a anticipat Mântuitorul aceste lucruri, că mândra lumea astăzi, că ea îi se pare că E plină de înțelăciune. Îl trimite de Domnul Hristos încă din copilărie în Tibet până când apagă iarăși în Sfânta evanghelie Chipul e că s-a dus în Tibet să se cultive Domnul la vor. Iată ce îi omul în nimic nici ea nu. Oare El fiind Dumnezeu avea nevoie de cultura omului? El cerea altceva de la om, Cerea aceea ce lumea nu putea să dea toată lumea, nimia aceea inimii, sentimentul de prețuire pentru cer. Restul dinu-o <coughs> câte zi, orice ce a și făcut Domnul cu Apostolul. Nu e problema ta, am o grijă de voi și eu voi avea ca drept dovadă că îl vedem pe Apostolul închiși, zăvorâți și cu la foata termiței. Dar acolo unde Dumnezeu intră, o nu ce face. S-au desăgat lanțurile din de mâinile Apostolului. A venit Îngerul și l-a în termiță. Cum era în termiță? Legat o mână, cu cătușe de un soldat și cealaltă mână de alt soldat. Și-a venit noaptea Sfântul Înger a deschis stelița fără zgomot, l-a lovit cu un baston în coastă să-l trezească pe pete. În momentul acela s-au desfăcut cătușele, l-a chemat, ridică-te, ia-ți încălțămintea ta, ia-ți haina ta și vină după mine. Ușile s-au deschis în fața lui Ger. El vedea doar un tânăr. L-a scos până la poarta cetății, care și a era se bălânta. Și i-a arătat calea, atât când și O și dormeau. Iată cu lucrează Dumnezeu cu oamenii. din credincioși, nu s-a dat, l-a spus Mântuitorul, nu ți chemați. Ateși. Toată lumea este chemată, indiferent cum am spus, unde este pe mapa sau ce poziție socială sau cultul culturală cultural este chemată. la cei puțini sunt riați după sentimentul care îl poartă față de cer. Mulți vin și schimonosesc o cruce sau spun că rămân extaziați de o slujă. Dar nu aceasta e trebuie în Dumnezeu. Îi trebuie perseverența de care trebuie să dai dovadă în restul vieții, a fi mărturisitor a ceea ce ai pentru prima Adică a Cuvântului lui Dumnezeu. Această noblețe a căutat Dumnezeu la primii oameni care ales la Sfința Apostoli. Din cei 12, iată că vedem pe unul care nu era integrul în de Iuda. Și el a venit la mântuitor și se număra printre cei 12. Și Domnul i-a dat una dintre cele mai mari stăpânii în acest lucru. Dar vedeți, dacă el nu era complet în sentimentul față de cer, iată că a cedat undeva. La primul putrenul, când a venit iuteii și-au făcut trâng cu Iuda, atunci satan a intrat în inima lui și l-a făcut pe lor, satan s-a mai căit pe unul. Așa sunt și oamenii dragi pericioși, din diferite motive, care sunt materiale de multe ori, din interese, Chimonosesc o cruce sau o rugăciune, dar nu-și dă seama că vine să-i ceară diavolul, să-i ispitească lui. Să mergem la o altă casă. Era de sutașul care a fost prezent la moartea lui A văzut cum cerul s-a îngunăcat, pietrele s-au despicat. El nu știa cine este Dumnezeu, că era idolat, dar avea inimă bună, curată. Întrituia și o misiune din care își trăgea zile. nu au bâine, că era taș în armata romană, Dar iată că faptele lui și milostenile și binețea gândirii lui cu semenii au ajuns la cer. Că o zi, rugându-se și postind, nu pentru Dumnezeu, după faptele lui, ca așa s o putea el că nu cunoștea pe Dumnezeu în tot. a venit în cer în casă și spune, Cornilie, iată eu, Doamne, milosentele și rugăciunile tale, s-a suit într-o pomenire la Dumnezeu. trimite i iopi și cheamă pe Simon ce se cheamă Petru și îți va spune ție cuvânt de învățătură întru care te vei tu și casa ta. Și-a plecat în cel. Numai din acest cuvânt el a înțeles că Dumnezeu vrea să-i se descopere. Apostolul Petru era în Iopie, o cetate lângă cetatea unde era Deja urbia pe petavita pe căprioară în Iopie. Și s-a sunit în foișor să se roage și avea o foame cumplită. Și în timp ce Gaza gătea ceva pentru foamea lui, a avut o vedere. O masă ca de pânză se cobora din cer, a venit în fața lui, și acea masă, pe acea masă era cam un vas foarte multe de ale pământului. Și spune la un veche lâncelor: Petre, sfoară te și mănâncă. Iar el spune: Doamne, tu știi că eu niciodată ce este spurcat, nu a mâncat. Cum voi face așa? De trei ori îi spune să facă acest lucru. A treia oară îi spune ce Dumnezeu a simțit, tu nu-ți A înțeles în momentul acela că, de fapt, acele pâncărni ale pământului care erau socodite prin legea lui Moise, spurcate, nu sunt decât oamenii pământului, în ceea ce trăiesc ei. Sunt ca lupii, sunt precum caminga, cu un leu, cu, mâinele, cu mâinele, adică sunt turnați după de lor în toate mofturile și credințele păguboase. așa este om Să nu vă uitați că este pite cât de frumos sau urât o fi. Nu aceasta o catalochează în interiorul lui, ci faptele. Iubiți George. Atunci înțeles că Dumnezeu cheamă tot pământul, am întins mâna la toți oamenii, veniți după mine, toți cei osteniți și însătoșați. Gustați și vedeți că pune este Domnul. Se duce la pornitie și îl așteaptă cu prietenul lui. Îi pune medalie și îi povestește de ce l-a chemat. Că îngerul, Domnul a venit și a zis să te chem, să-mi spui tu totul despre Dumnezeul tău în care te închin să mă închin și eu. Acest lucru l-a făcut pe A vorbit și în timp ce vorbea că tu, sunt peste toată casa. Iată frumoasa chemarea lui Cornelia. Mai târziu, Cornelia avea să -l fie -l de către apă. Dar și murit într-un fel undeva în mărturisindu-l pe Dumnezeu. <coughs> Să mergem la Dionisia al Io El era închinator de lituri, a o minte isteasă. era un om brâu. Și când domnul a murit pe cruce, era în necuștoria din Alexandria călătorea cu coraje. A văzut cerul întunecându-se, a simțit că ceva se întâmplă și a și spus celor cu care călătorea. Ori este sfârșitul lumii, ori s-a întâmplat ceva de Dumnezeu. Natura a mult, a venit în Atena și a luat parte la primul discurs al Sfântul Apostol Pavel la Reopatra. Atunci s-au unit cele două minți. Iotolatul fiind, i s-a înfățișat acea minune în Alexandria și a dat seama apoi că într-adevăr i s-a întâmplat ceva în Dumnezeu, că auzit că a fost răsfățit un idău pe cruce în Golgotă, în Rosalind. Când l-auzit pe apostolul Pavel, Vorbind că voi aveți aici un templu ridicat în numele unui Dumnezeu necunoscut, Eu un numele acelui Dumnezeu care voi i-ați ridicat în cinste templu, de acela vorbesc și acele este care a pe crucea Corvotei pentru nutrire. În momentul acela i s-a deschis inima lui de Dionisa de Padre, a mers după Apostolul Pavel, a fost chiratonite episcop, și a murit cu mare demnitate în Paris, de de la idolatria și punând în locul ei sănătatea creștinismului. Iată, dragi prieteni, ce oș chemare de Dumnezeu. Sfântul Sfate, care era un mare părpat în armata romană, a fost chemat în ochii, s-a dus la Bunătoare. Și-a văzut un cer frumos, care i-a stârnit lui curiozitatea și a răgat după el, acel cer, parcă în lumea, când se oprea și se uita la viitorul Sfânt, la Euslatin, când fugea, dar el avea săgeata, n-ar gata să tragă, parcă-i să îl În se parcă să mai lasă să privească priveasă câte frumos. Și atunci, adică, din glas, la e state, fi finul după mine, era cer lui Dumnezeu. A venit după Domnul pe i-a spus din capul locului ce va plătini, toate l-a dus cu tenitate, până la sfârșitul vieții lui. Apostolul Pavel, când a fost chemat din mare tiran al creștinilor, iată că au plântat Domnului și nu dă în În aceeași zi s-a arată Domnul lui Anania în damasc și a spus, va veni la tine din Ierusalim să-l potești. Doamne, cum să-l pe tiranul acela că pe tot care se numele Tău legat îl între și bătut. Ce spune Domnul Arania? Tu să-i dai cufânte învățături și să-l botezi? Eu i-am spus câteva plătimi pentru numele meu. Că el va merge și va duce numele meu în fața noradelor al lui Israel și amaraților. Dar nu înainte de-ai spune vei pădi minute, pătări, luminință, închisori, chiar și moartea uceniceastă. Vrei să vii? Iată eu, ca vreau. Și vrut într-adevăr, a răspuns aceste chemări. Nori de mărturie avem în istoria sfântă. Toți chemați, puțini aleși, și acei puțini aleși, într-adevăr, au rămas de veșnică pomenire cu spicticile Sfinte Bisericii. Sunt mulți chemați și Bisericile de astăzi, dar nu viți cădicioși aș putea să-i asemăn cu Iuda, sunt corifei ai Bisericii, precum și Iuda era unul din cei 12. Străbicirea lui Hristos se frăbărea și peste iuda, nu numai peste 11 apostoli, dar la cultupe Hristos. Așa va fi și la sfârșitul viatului. Vor fi multe iude în biserică în care se vor lăuta cu cinsta de politeu, dar de fapt vor fi de tot ce este scump, Mă aruncați mărgăritare în cura pocicilor, că, întorcându-se, vă vor sfârși pe voi. Aceste mărgăritare care spune Domnul sunt de Sfintei Biserici. Iată cum se vând. Prin ecumenism se vânt mărgăritarele în cura celor care a fost prestemați de Sfintele Sfintele Bisericii. Dragi credincioși, Rămânem uimiți de dragă care au dus inția posului și toți ceilalți care au fost chemați și au răspuns cu demnitate. Măcar o părticică din acea chemare să săvârșească și în sufletele noastre. Ca atunci e momentul praznic pentru om când pune piciorul în prag pentru sine și se rapă de toate greșelile păcatele. Ați văzut câte feste joacă mintea și mai ales acest oraș care trebuie să-l ducem până la bătrânețe după făcut să o badă, Acestea sunt războaie, dar dacă nu te înfricoșezi, îl pe Domnul, însoțitorul tău pe această călare băbotei, este imposibil să nu mergi. Te poticnești, dar nu caz. Te rănești, dar nu dar tot nu el rămâi sus. Cred că această chemare a celor două perechi de frați a fi un important pentru noi. Să răspundem la chemările Domnului, că el sunt fernșnistă și ne-așteptat pentru deschise, iar cel care nu îl trânsi ei, ci pe duciori, mi-aduc aminte de viața Sfântului Picherii, când erau umilit, bătut de comuniști, de regaliști, că să nu credeți că au fost într-un fel înainte de război regaliști și în fost comuniștii sau ăștia de astăzi, ca pe deci, dar nu aveau alte coarne sau precum lucruri, știți-vă acel domn, I-a domit pe toți. Și când erau bisericile dărmate și umilite, a avut o vedere, a văzut un cânt întins și numai icoane sparte, călcate în picioare de lume, Sfinte Cruci și și Sfinte Mașturi. Mult s-a supărat pentru acest lucru și căuta să le ridice, dar tot câmpul era prind așa și a văzut la orizont venind un oarecare de bătrân și le ridica și le punea câte cât într-o cinste, Adică măcar le dădea din călare. Vremea au pus și peste ierta și peste celelalte lucruri până în ziua când l-a cunoscut pe prim, pentru prima dată pe care a simțit -a la Și a pus de chipul. Cheste este omul care l-am avut cu mulți ani înainte în istoric, că ridica icoanele și sfintele cruci. Acea la sferia celor sfinte nu era decât căderea din darul Bisericii în schimbarea calendarului. Când adevăr așa a și fost. Și iată că veni zântul ca sensitul galaction a, a pus 5 ani, Dragi prieteni, o altă nouă chemare, totul este să răspunzi la bătălia în ușa mezitane a Domnului nostru Isus Hristos, care se unie în slamă în legi întregii lor. Amin!